Miren, he hecho este cacho. Kaixo. Bueno, va caña en begira, Arrotasunaren eguna, hain justu baina Arrotasunaren 15 aldia bilakatu du Irunek e, aurtengoan. aurrengoan. Bai, hala da. Eh, o sea, 21ean Joanen Astelenean e, iraigarri kanpaina ingo genun eta ja egun horretan bertan ateratzen eh bigarren lineako autobusa banderarekin dena apainduta eh 15 zehar egongo da, Ostzailearen e, 15 arte, zirkula zen eh bentaseko Bueno, eh, San Juanetik, Bentaseraino eta baita ere txingu diraino banderarekin. Gerore, ba, bueno, garra, ba, baina egun potentena nola izango da, hogeita sortzia azterena, ez da hor dakago bat, batez ere jarduera, bateria, po, zapotoloa hor izango da. Eh, zazpi puntutan estandako kokatuko dira, mailak eta banatuko da, ba, sentzibilizazio, oza LGTBQ+, plus, eh, inguruko sentsibilizazio mat materiala, eta gero baita ere eh, arrotasunaren bandera. Ez, e, irungo hashtagarekin dela rotasuna irun orgullo. Eta gero eskatuko diegu ere bai or, banderarekin batera, banatuko dugu horri esku horri bat, ikusteko bai, zer egin daitekeen banderarekin ez. Eta banderarekin bai ideia da bakoitzak bere balkoian jartzia. Eta ikutzea argazki bat e, sare sozialetara, Instagram eta Twitter, e, etiketatuz, bai jarrita, e, ha, zera hashtag, e, arro, e, arrotasuna irun orguio, eta etiketatuz ere bai, e, arroba irun informa. Horrela, sartuko dia, lehiakata batean, e, LGTBI tematikako literatur i, zairu lote atera ditugu eta lehiaketan ba hori ba, izango da e, derrigorezkoa eta lehiaketaren emaitza uztaiaaren bian, jakinara ziko da, bideobaten batez ere bai, grabatuko dugu, e, denek ikusi ez duten. Eta gero ere bai nola ez ba, indugu ba, e, spot bat, E, bai alkateak eta bainik bai, iragartzeko hau guzia eta ondola ez gero bai, udala ere bai aurten, garantitxua, bandera jarriko da LGTBI bandera jarriko da udaletxean, denek ikusteko eta horrela bueno, uste uste dugu hasi ba, dela ekainaren hogeita zortzia e, presentzia hartzen gure udalean ere bai Hortasunaren egunean bertan, aipatu haipatu hituzu estandedo informazio mail eta material, sensoia material banaketarako, puntu ez berreina gehitu elkarterekin elkarlanean erikozarete, hori daz dikotuguna gore Lafax Parkea, Zabaltza Plazan Alberto gera Plazan Lapurdikaleko Aurrentzako Parkean Urdani Plazan eta Santiago Eskuineko aldeko bidegorrira ematen duen e, Pierlande Ibilbidean ere, azken batean apiskate iriko leku ezberdina e, etara, e, jotzeko ezinbesteko baita ez herritarrak, e, e, seintxibizatzea eta herritarren gana jotzek? Eh? Hori da, herritarrak ezin dugu eskatu herritarrak Urbiltzea demora guztian eh, esan joan plazara edo zabaltza plazara gu junbargea irundena dena osa, zabalada da eta orduan garrantxe behir dutentza dugu ba, iritarrak ibiltzen diren lekuetara gu urbiltzea seintxe egiteko, ez. E, eta bai, orduan, espero dugu, uno, puntu horietan usitugu jende asko mugitzen dela eta orduan, orduan, orduan, orduan, orduan, sortziko barratxe aldean aukere zango dute, ba, bandera jasotzeko, aurten jartzeko, eta aurrengo urtean ere bai jartzeko bandera berdinen izango da, urtero, orduan balioko digu gure gure, gure balkoia kapaintzeko. E, aipatu duzu daletxean ere e, LGTBI bandera izango dela, e, aipatu duzu espot hori, irungo alkatarekin batera, E, nabarmendu behar dago, eh? zirungu udalak e, urratxak eman bituela aurrera azken urteetan. Horritan aziko dugu, beno ba, estabaidekarri zuela bere garaian San Juanplazan e, bandera jartzearen debekoa, baino, beno ba, e, urdanibia plazan edo Euskaltegian edo hospitalezarrean ezarri e, zela, e, San Juanplazan beharrean, beno ba, e, urte gutxiren buruan gauzak aldatu egin dira beste dinamika Bye. bat bada oso urte gutxitan gainea. Duela laburte udaletxean etzen jartzen bandera, eta, bueno, bi, biudal taldek gu aien artean, atera barrik zan genuen lehiotikan ba, ikusteko, da, bueno, izan zein zako beriak ez. Bueno, gero ya ba, argi dago, ba, bueno, udaletxeko talde guztiek ikusi dute garantitsua dela eguna, eta orduan, ba, bueno, ya ja, sidira bideonetikan pasatzen, eta nola ez, bakarro, nola ez, bakarrokin podemosetik, ba, eskera nitzatik ba, zein garantitsua den guretzat e, e, nazio arte mai garrantzia dakan egun hori, guere bai os, ospatzia ez. Mm -hmm. Ulertzen dugu ekainaren hogeita zortziak badakala efemeride bezala, bere garrantzia irunen, irungo jaietan, baina horrek ez du esan nahi ezin direla beste gauza batzuk egin zeugun berean ez. Eta honek, ba, bueno, e, frogatzen du hori ez, uste dugu urrengu urtean bat, bat, bat batez ere ez, pero dugu, ba. Bueno, es ikusuko dugu, ba nola bi efemerideak bat egiten duten egun berean eta zein politikagatzen den irunguzia, banderez betita betetas, samarzaleko banderak eta LGBT banderak eta geratzeko etorri da eta hori da garrantzitsuena eta bueno, ba ulertu dute udaltaldeek, ulertu dute denek zein garrantzitsua den errotasunaren defencha. Ba ekintzetara, ma, pasada pasa da irungo udala ba 4 urte hitzizatik ekintzetara, baina hitzak izanik ere, adirazpen ofizialak ere ba, plazaratu ditu udalak, e, ba, udal, edo udal talde, kadoztu eta justu halako ba, egunetan, ez du gaipatu, baina pentsatzen ere horretan ariko zaretela. Bai, bai, adirazpen instituzionalat eratzen da, horretan gabiltza lanian, e, gia da, aurten eko arroi zan dela, zer okorrean, adirazpen instituzionalak ja, ez, dakiten, ez dakiten entzat iristen diaskotan bau, deletik edo bestet berdindu, edo bestain bat zerbitzu sango genuko ofizialetati kez ba dagoeneko ja alderdi gehienen e, babesarekin eta adostasunarekin. Aurten ez da izan oso berandu gabiltsa eta orduan ba, azkenean ba baudaletik eta LGTBI ezarreskaritzatik zu, zuzenean ja hartu ditugu ikusi ditugun manifestuak desberdinak geituko bai, eta ikusi dugu ba nola ba bueno, egin dugu gure guxaguradiraspena eta ari gea gainerako alderdiekin e, adosten Ah, Bauri, al, ba, alde neinean alderdi guztien babe saukitzeko. Bauri, pentsatzen bote egunean berean edo horre ikusiako dugula. Momentu horrekin giratzen gara eh, ikusiko, elduen eh, asteenak zer ematen duen, egotzen kasutan deialdia hemendik antxeiz ratetik ere ginean. Eh, mire, mile esker. Esker eka bai. Ba,